А цар і цариця підхопили мене по підруки. Ходімо, синку, ходімо, любий, говорять лагідно, усміхаються ніжно, а руки, як обценькі, вхопили так, що й не вирвешся. Поставили мене на ескалатор і потарабун він нагору. Глянув я: ескалатор довгий, кінця не видно. Та, мабуть, Якийсь швидкісний, бо не встиг я озирнутися, як ми вже були на горі. Дивлюсь, кругла кімната, підлога золота, стіни золоті і стеля золота. Кругленькі вікна, а на них золоті грати. І ніякої обстановки, сісти навіть ніде. Тут тобі буде дуже зручно, каже цар, прощай каже цариця, раз, і зникли обоє. Підійшов я до вікна, а земля десь далеко внизу, наче з десятого поверху дивлюсь. Раптом чую, голос чийсь, дуже знайомий, а чий ніяк не збагну. Спокійно, спокійно, не хвилюйся, усе гаразд, усе гаразд. «Ти все маєш, у тебе все є, будь-яке бажання твоє буде негайно виконано. Всі люди мріють про таке, а маєш ти, бо ти, саме ти, найдостойніший, найрозумніший, найдобріший, найчесніший». «Усе гаразд! Усе гаразд!» І знову я подумав, а що, я таки не дурний. І вчителька Таїсія Миколаївна колись на уроці казала, коли п'ятірку мені ставила. І сам відчуваю, і не злий я. Останню цукерку якось Петі Бараболі віддав. А хіба не чесний? Як урок не вивчу, завжди признаюсь – не намагаюся обдурити вчительку, як інші. Запекло мені в грудях. Обернувся я. Хукнув через плече, де вогнегасник висів. Полум я пригасив одразу. А що, думаю, з вогнегасником дуже зручно. Ходжу я по кімнаті, дивлюся на своє відображення у золотих стінах. Милуюся. Коли це хлоп-хлоп. Крилами хтось за вікном залопотів на золоте підвіконня сів. Дивлюсь, чорний ворон, клюнув дзьобом у золоті грати і обернувся на чорного кота. – Та це ж Лаврентій! – Слухай, – каже мені Лаврентій, – тікай звідси швидше, бо пропадеш! – сказав він це, і тільки тут страх мене охопив. Та що ж це робиться? Та що ж це діється? Це ж я у змія Горинича обертаюся, змієням горюсиком уже став. От яка то чарівна вража сила царя Добрила та цариці Злагоди. То вони навмисне задарюють, щоб розбестити і щоб відучити трудитися.